un plan audacieu. It had no name, because it was also such a top secret operation. They risked their lives with others to help people to escape. Zan non sare aizeneko dokumentala larun bat hauntan hartxeko sortzietan estinatuko dutekan aluden. Bira produkzioak taldeak ekoitzirik, beñat iturriozek du errealizatu dokumentalau. Eta Alemania naziak Frantzia okupatu zuen garaian, Mendibeta horbaizeta artean naziengandik gandikiesi egiteko sortu zen, sareaz, mintzoda dokumentala hain zuzen. Babenat, iturriosekin, mintzatu gara. Kontua, e, kasuali gadez sortu zera dokumentala logiteko aukera, edo oh, parada, ets, e, bueno, 2000 ane zortziko inguruan, egin zen, ibi handi bat, mendibetik horbaizetara bitartean, eta, bueno, den grabatsera eh ibilbide hori eta eta kontua da hori eh bueno e, zuden, e, ba, horren protagonista izan ziren eh ondorengoak, es e, eta sene alabak eta alkartziatatu belituen eta hasira batean pentsatzen belin barrendu egiten horreko bideolabur bat 2 minitukoak ba, konturatu bineen bat informazio gazuko eta dokumental bat egite da hainazkoa, Eta, bueno, dokumentalak ze kontatzen dugu, ba, esan desuna, ez? Ba, igarren gerraten mundial garaian, e, ba, frantzia okupatu guaten e, momentu horretan, bat zegoen, e, ba, bueno, ba, jarri zuten e, belgiare ba, resistentziako bat bitipok, bate Charles eskitzen eta zelmo berries jarri zuten, ba batapadera moduan, eh, elbidec erosi zuten eta martxan jarri zuten. Eta hola azaleko lana izan, ba cerrategi batera egiten duten lana, ehurra moztu irateko jenean eta karle luze batzuenginez, ba, ba ekarri cerrategia eta gero saldu. Baino diskutuko lana egiten zuten atzen, ba, ba jendea eh iruatuak eta eta, eta jendezumea ari zena nagenganik eskapu ba gaineania sartzen dute internetegia mendialdean egiten zuten lana eta eta gero ziren ba, Europa aldiatuan kasutan Nafarro aldetik abiatzen ziren gero Portugal aldera batzuk eta Itsasalterrara eta batzuk berriz ere ueltatzen diren Itsaserrara eta alde gerra egitea eta bestaurtu ba bueno e, sartzen egiten zuten beren inizieta orduk txikatorik kontatzen du dokumentalak. Da, Palarun bata hontan ikusteko aukera duzu ezag, sare no? izeneko dokumentala harratxeko sortzietan kanaldu den, eta estein alionen ondotik, bi astez ikusteko aukera ere eskeniko dute kanaldu duteko webunean. Ifokon zuzu bian duzko sezon monfe, Charlie de Hepzé, Charles Kepenz, William Hujo, Pelfort. Kon jete peti, Je trouvais que l'histoire n'avait aucune importance, que c'était des choses nouvelles seulement qui ont une importance. Mais aujourd'hui, je vois pas comme ça. Je trouve que c'est important de voir les gens qui ont mis de l'énergie, qui, qui ont mis euh, leur personnalité pour des choses qui valent la peine.